Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, iTunes, Acast och andra ställen där du hittar podcasts. Veckans avsnitt är en salig blandning av ämnen, det handlar om lite allt möjligt faktiskt. Och med det sagt, trevlig lyssning. Det här är Yep. Mm. Karin, vi vara tillbaka igen? Ja. Vi ses ansikte mot ansikte för första gången på ett tag. Känns det som. Ja, men i alla fall två veckor. Ja, mm. ja men det är riktigt Det, är, ja. Men det, det är bra. Jag, menar, jag tror du var ganska glad över att du slapp träffa mig förra veckan. Alltså, du förra veckan, vilket konstigt avsnitt det blev. Om, om man ska vara så, så oh, vilket konstigt avsnitt. För ja. du var så 100% energi. Jag tror knappt att jag medverkar i den podcasten överhuvudtaget. Ja, men du säger ja. Mm, ja, precis. Du, du, hade inte, du hade inte kunnat säga så mycket mer så det, det är min största funktion i det här sammanhanget i det avsnittet, den här veckan finns det goda förutsättningar att det blir tvärtom ja, får vi, vi se vart vi landar mm. men, men det finns ändå goda förutsättningar för att vi gör det ändå. Ja, men du, du har inte fått mail den här veckan mail? Ja. jag har fått eller vad är eller vad menar du? Ja, jo, men vi har ju ändå, vi provar vårt nya mailsystem eh, Aha, ja. eh, nej, utan vi har ju fått, ny, vi har ju fått Outlook nu eh, ah, mail och eh, alla håller på att navigera i detta och Just då har det blivit en sån här fantastisk idiotisk eh, upplevelse mm. eh, när eh, vi hör en sån här adress DL Alla och det oh! <laughs> och DL Alla var du lyssnar i Stockholms stad kan det är den här storen, exakt ja, ja. och del Alla är då alla i Göteborgs stad <laughs> ja, eh, i alla fall i Göteborgs utvidingsförvaltning och det här är då fransklärardagarna, vill du gå Del Alla och så då gick det nu till alla och då är det så här, då har vi haft ping i två dagar har vi haft liksom så här men skicka inte till alla då för då har ju inte folk fattat att de skriver svara alla och så svarar de alla och sen så är det någon, nu jag så var det så här, men jag har ett så här recept på regnbågsmuffins till alla så de har liksom drivit den här grejen så långt så att du pratar man om regnbågsmuffins och nu det ändå har det på tråden och nu i morse när vi kom så var det någon som hade svarat då, att jag bakade dem igår, jag rekommenderar det är verkligen. <laughs> <Så> <laughs> alltså, shit, vad roligt. Det är, ja. Ja, vad roligt. Jag har ju talat om de här mailstormarna som kommer i Stockholm genom Maxentin som brukar säga eh, mm. live-tweetera. Eh, <laughs> live twittera de generna. Det som. Nej, ja. vad roligt. Det, det där är någonting jag för alltid kommer att sakna som jobbar en liten organisation. Ja, och det roligaste är väl de här som blir så jättearga. Ah, och sluta alltså. svara alla och så svarar man alla själv så tänker man, jo men snälla du, du, och då blir det så, ja men nu måste jag också säga att jag ska sluta svara alla men du måste sluta svara alla och så tänker man, men gör det inte då Det finns en motsvarighet i, i vår värld i det där, mm. det är elever som på lite stökiga lektioner innan man har nu startat mm. ropar, tyst ja du också ja. Det är ja. samma människor, ja. man, det kommer från en bra plats ja. men, oh, är roligt. Ja, så, så att, så alltså, är det ingen Outlook-grej? DL alla? Jag måste testa om det funkar hos oss. Nej, men det är nog inte det. Men, men vi har en sån DL alla. Det, det är en sån mejladess. Den hade vi nog innan. Men folk har inte riktigt fattat det nya mejlsystemet. Nej, just det, just det. Eh, så. det. Den DL till alla, det, den har vi haft alltid. Men, men att den, på något sätt så har de tappat sina DL skillerska och DL Okej, okay. mm. men, men det känns som att eh, det är ändå en fin grej. Ja. Jag, jag är ändå positiv för det. <laughs> för det finns en mänsklig interaktion i opersonliga system eller så. Ja. Det finns något jäkligt fint i att man skickar en regnbågsme i alla. Vem den personen är <laughs> thumbs up för mig. Ja, jag tyckte det var roligt. Det var ju vi har baggarat för jobbet där. Ja, ja men det är fint, det är fint. Hopp. Det sammanfattar din vecka. Men mm. du... Ja, men lite, så. men lite så. Men ska vi köra igång och spana lite? Ja, fungerar det funkar. Ja. Den här podcasten funkar så att vi Mailar alla. våra lyssna. Det är helvete. Så att vi har lite vi i en mm. pingpongmatch. Tillbaka. Mm. Och sen så, ja, det är det som är det Så är det. Åh, oh, Karin, vet du vad? Mm. Idag fick jag bevittra något fantastiskt. Jaha. Jag har, har en gäng lärarstudenter hos oss just nu. Det var kul, det har vi snart också. Ja, men det kommer att gå i olika omgångar. Mm. Idag hade jag en lärarstudent som hade sin livs första lektion. Evers. Oj! Aha. En halv lektion. Men idag, sitt livs första undervisningsmoment. Mm. Fantastiskt intressant att se på så många olika sätt. Mm -hmm. allt från liksom så här eh, nervositeten innan till liksom planeringar till frågor ska jag ska göra så här ska vi så här vad, vad tycker du om det här och mm. till liksom eh förna studenterna vart det så här hos oss i en, och en halv vecka ungefär mm -hmm. hon hade känner eleverna de är liksom så, hon följer vår grupp hela tiden den här gruppen typ hela tiden mm. och så så de är liksom så här eh, men de har hittat varandra den här studenten och liksom mina elever så så, det, det, så, här, så fort de märker det nu ska hon ha sin första lektion utan. hon bara liksom tog över och så mm. fort de märker det så blir de så här. jag ser ju på dem för jag känner dem så pass väl att det säger. fan lyssnar han också? <laughs> nu är det liksom de anstränger sig som att det är något viktigt på gång man så här, fint, bra de är, är med. Liksom där de är, funkar hur bra som helst ja, men så här, flyter på i några boksamtal, liksom läser lite pratar lite så. Och jag märker på dem liksom allihopa att de är så här, Poängen med den lektionen Är att hon ska lära sig Att vara lärare mm. Alla förstår det, det är ingen som har sagt det Men alla förstår den grejen Och ja. alla är med på den De lär sig saker också naturligtvis Men hela det samspelet, hela den grejen mm. Samtalet efteråt och så, oh, Fantastiskt ja. De här grejerna som man bara skiter ut sig fem om dagen Fem gånger i veckan, hela tiden Vecka ut, vecka in och du vet, här, Ibland, det har man tänkt igenom det jävligt noggrant Ibland mm. så Mm. Är så här, ah, jag gör typ samma sak som igår fast bättre en gång mm. är med? Mm. det är fint att det betyder hur mycket som helst för någon annan <laughs> <Det> <laughs> ja men det är det. ju också det här och sen är det ju fint det här när man debuterar. jag minns min första lektion, minns du det? berätta din första lektion Nej, men jag, jag var ju en sån här väldigt motsträvig lärare jag, jag skulle inte bli lärare och, jag, och framförallt inte när jag kom till min första praktik. Jag hade ju läst på ämnen först och det hade jag ju gjort för att jag skulle det, ha något det, att göra. Just det, du läste först och sen trodde du lärare ja, Sen var jag tvungen att bli något och då blev jag lärare. Då hade jag ändå varit en ganska lång stund på religionsinstitutionen och tänkt att jag blir nog kvar här. För här trivs jag. Mm, mm. Så, men, men så blev jag inte det. Utan jag fick lite barn och så fick jag börja mm, läsa att mm. lära för jag insåg att jag behöver liksom pengar. <laughs> <laughs> det, det, det är helt sant. Och då så kom jag ut och fick sån panik. För jag insåg att alltså det här med 17-åringar vet jag inte om jag gillar. Nej. nej. Eh, och det, den borde man ju ha tänkt innan, tänker jag, när man kom till sin första praktik. Eh, och fick liksom så här, okej, okay, hur fan är man? Så jag vågar ju knappt presentera mig. Så jag gick ju här i först liksom, en och en halv, två veckor och, och greja och dona. Men, men sen hade jag ju då gjort min första lektion när min handledare då tvingade mig mer eller mindre. Nu måste du, du måste hålla en lektion mm, liksom. Mm, mm. Ja, ja, ja ja Så då hade jag ritat upp hela tavlan hur den skulle se ut på papper. Mm. Jag hade liksom skrivit ner varenda liksom minut exakt det, hur det skulle gå, vad de skulle svara på frågorna, vad jag ville ha för svar, hur just jag skulle Och det var ju liksom det var ju så så mycket arbete med den där lektionen så att jag hade kunnat spela. Alltså, det var ju som en teaterpjäs. Mm. Eh, Minitiöst planerad. Och de var så snälla och rara de här små söta, som jag inte mm. kommer ihåg vad de heter. Men, men mm. de, de var så snälla. Och hur viktigt det var. Och den måste ha varit helt vedervärdigt jobbig att lyssna på. Just så här det. i efterhand. Just det. Just det. Ja, men efterhand så vet jag att det mycket bättre. Jo, eller så här att den var så väldigt fullproppad med material. Ja, men jag förstår. Man överplanerar. Sånt. Ja. Det, det är det ganska typiskt. Det var mm. ganska länge under min utbildning, tror jag. Mm. Jag har vikarierade ju ett par år innan jag började plugga till lärare. Mm. Men jag minns min första lektion som jag hade på den skolan det är nu, eller så. Mm. Nej, jag minns min första jag gjorde jag också, men jag minns min första praktiklektion. Praktik mm. Jag skulle ha någon genomgång för eleverårskurs 22 om hur lång en meter är. Och så det är jag och min handledare pratade ihop oss hur vi skulle göra. Det var, jag vet inte. Det var, det var nog inte särskilt tydligt, det var inte särskilt så här genomtänkt. Jag minns att en överlevnad frågade varför gör vi det här? <laughs> och det var så, oh, okej. Okay. Eh, så. Det men inte, ja, men, men så samtidigt så tror jag att också så här att man upplever ju att det är jobbigt men samtidigt så tänker jag så här att det är så fint för att ofta så är det ju väldigt mycket bättre än vad man, man upplever sig. Ja, det tror jag. Mm. Så det var roligt. Stor applåd till din students första lektion tycker jag. Ja, absolut. absolut verkligen. Tjoho, det verkligen. fint. Ja. Det, det är något personligt i det. För mm. Det är liksom som att... Liksom gentemot att tar sina steg, det mm. man tar sin näst egen eller första gången man cyklar liksom det borde fira med champagne ja det jag var en bättre handeln att sätta med champagne kampanjjobbet men men du får ta imorgon, det. du får ta Jag får lösa det ja mm. aj, ja kanske mm. ja men inte någon med det nee bra eh, Annars har Henriksson fått svar Henriksson, Henriksson, ja, ja, ja, ja den här är nationalekonomen som vi pratade om för några veckor sedan. För två veckor sedan pratade vi om nationalekonomen som hade löst problemen i skolan genom att skriva en han bok. Han hade vi inte löst problemen så mycket som att han var bättre än alla andra på att säga, det här är fel. <laughs> så kan man också säga. Eh, absolut, men, men, men, men han menar ju på att ingen ville ta diskussionen med honom. Och då har så. vi ju liksom under den här tiden då visat sig att Eh, jo, det vill folk, visst. Men eh, då Jutteborgs eh, som ändå har tryckt texten där han säger att ingen vill ta diskussionen med honom, mm. vill inte ta in svaret från pedagog eh, som olika pedagoger som har skrivit svar på. Jute, honom. Jute, jute. Eh, det, är, det är nummer ett, så att man bara är eh, fast okej. Okay. För det är vad pedagoger som skriver om skolan? Nej, det är väl ingen läsa någonting. <laughs> Nej, så, så det var ju nummer ett då. Men sen har ju då även. De här, eh, även några stycken eh, skolforskare alltså de, de, är, de forskar ju på utbildningshistoria mm. eh, så, eh, som, som har svarat i Svenska Dagbladet och de heter så mycket som Johan Prytz och Johannes Westberg och Johannes Westberg är professor i pedagogik och docent i historia och Johan Prytz är upp docent i didaktik och doktor i matematik mm. eh, jag tror jag följer honom på Twitter, jag känner igen det. Ja, jo, men han finns på Twitter, absolut. Och, och han menar ju på att det här är ju liksom... Eh, alltså, det, det finns ju liksom eh, en hel del problem, menar han på, med att eh, kategor kategoriskt uttalas om forskningsområden som de själva inte deltar i. Självklart. Eh, Nej, är det sant? Ja, men, men då, då menar jag att det, det, det finns ju denna ständiga tanke att skolan faktiskt var bättre förr Och att det är den här en tankefigur om en kris som, som alltid som, som finns då i svensk skola. Eh, och för, för de som har ägnat sig lite åt skolväsendet och dess historia finns det mycket att anmärka på. Eh, och framförallt då den här felaktiga idén om att, att skolan var bättre för. Och att, att dessutom att, att det här idén där man tror att den här kunskapsrelativismen som man är väldigt kritisk mot då mm. i den här Henriksson är kritisk mot att den egentligen har haft något större ut, ut, eh, utslag i den svenska skolans praktik. Utan den har ju funnits på en teoretisk nivå på universiteten. Men precis som du sa i det avsnittet så har den ju egentligen inte nått skolan på det sättet. <här> <här> Och det, det gör ju att man kan ju verkligen undra eh, om, om, om det här har liksom... Uh, hur, hur mycket liksom har de här läroplanerna och policydokumenten faktiskt haft genomslag på den svenska skolan? Och det visar sig att det är inte är så himla mycket. <laughs> Precis som vi sa. Ja, ja, visst, uh, visst. Att Om man vill ändra någonting så är det inte i läroplanen man ska ändra. Nej, och det är väl igen det med att förstår inte riktigt. Är det kritiserar han... Den ak akademiska liksom pedagogiken eller kritiserar han skolan? När han säger att vill inte ha, att ha den här diskussionen över pedagoger förstär, bla bla bla bla. Menar mm. han liksom vi som jobbar som lärare? Mm. Eller menar han liksom pedagogikforskare? Mm. Det, det är ju inte jättetydligt när, när man läser för de intervjuerna som har funnits, nu har jag läst ett par stycken. De är lite lika mm. Och det finns inte. Jag, jag ser inte riktigt vad det är som är målet i det. Och det hänger ju upp med den grejen också. För mm. kritiserar han lärarna, då är det så här Jaha, ja, men det där är ju inte liksom mer en teoretisk framförallt. Nej, men precis. Som på vissa håll har blivit praktik men inte på stor front. Men liksom samtidigt, om, om man kritiserar liksom den akademiska förlangen så är det ju ändå en rimlig kritik i så fall. Om det är så att liksom om det är så att den finns där. Ja, och då, ja, ja, absolut. Men istället så tänker jag ju att, att den här kunskapsrelativismen, det här att elever har satt i eget arbete har ju egentligen ingenting med någon kunskapssyn överhuvudtaget utan en rejäl ekonomisk verklighet där man har liksom inte fått pengar tillräckligt mycket för att vara lärare på olika skolor utan man alltså du har varit vikariestopp och då har man gett eleverna uppgifter man har tänkt att, ja men du kan undervisa i två klassrum samtidigt, det finns ju äh, Lärarlösa lektioner som var den starka skolans konstruktion, men jag precis tänkt, samtidigt Jag tror också att det finns folk som frit har, har valt att låta elever ha eget arbete. Ja. För att man tror på den idén. Men liksom vi har också släppt det. Ja. Alltså det är så här, att komma med den kritiken nu är så Åh, oh, snacka om att liksom hitta, på en hitta på ett problem För att sen kunna läsa det, ja, det är så här, Vi är inte den alltså Strukturerad undervisning är ingenting man behöver säga till folk Att det behöver finnas nej, kommer nej. Ja, Vi kommer inte förbi det, släpp honom Jag vill fortfarande prata med honom om detta men, ja Det vill vi absolut jag. göra, Henriksson är välkommen Men han har fått svar Så det kan han inte säga någon mer gång i alla fall Nej, nej. Du lägger in det svaret i den här artikeln som Karin ja. pratade om på vår hemsida. känner just... du för att läsa det? Pausa. Gå in, läs, så kommer du tillbaka. Vi väntar här. Det är ingen fara. Men <laughs> Det gör vi. Och jag tänker ändå att det kändes skönt när Johan Prytz och Johannes Westberg är just det här. Jag tyckte det var bra gjort. Vet du vad? Det är första gången på typ 50 avsnitt som vi delar ut veckans applåd till ja! de här två. Johan Prytz och Johannes Westberg får veckans applåd. Japp. Tioho! Jag kommer på posten om en liten dag. Ja. Eh, en helt annan grej som hände mig för typ en månad sen, som jag glömde att berätta för dig. Ja. Jag har fått en jobbtelefon. Nej, vad hemskt. Jo, jag, ja, jag vet. Det är sant. <skratt> för min chef när på utbildningsvalningen och mm. du borde ha en jobbtelefon. Du har inte fått förutsättning för att göra ditt jobb. Och jag tänkte, vad var det för förutsättningar? Jag saknade det. Men ja, absolut. Jag har tagit en telefon. Framförallt så är jag nöjd över att ha en anknytning genom kommunens växel, tror jag är rimligt. För att jag börjar jobba lite mer mot andra rektorer och andra lärare ja. som jag inte träffas ofta. Mm. Mm. Men, men hela den här grejen med att få en jobbtelefon, det har blivit. Det var en jätteintressant upplevelse. För ja. första jag kände så här. Nu har jag ett riktigt jobb. Det var min första känsla Det var min första Min syster, som är fem mig och, och som jobbar som ekonomiassistent på något företag. Mm. Hon har haft liksom tre olika jobb med telefoner redan. Jag som ändå är äldre. Som bara, Ja, nu ska jag inte. En telefon. Okej, okay, fint. Jag fick liksom billigast, modellen så. Ah, tack så mycket. För det, det behöver Vad ska jag med den till? Men vad, har du inte haft telefon? Jag har alltid haft jobb, nej, nej, nej, nej, vi har inget sånt. Vi har, inget sånt alltså. vi har liksom en på personalrummet i allt. Jag har inte någon egen. Har ni en telefon. fast telefon i väggen? Nej, nej, nej, en mobil som ligger på personalrummet. Men vi har, vad ska jag med det till? Nej, som lärare inte. vi har inte haft den analysen Nej. att det behövs, så nu har jag fått mm. den som utvecklingsledare. Mm. Och i plötsligt blir jag så här hur ofta ska jag gå ut med den här? Tänker, ja, med det laddaren. är jobbigt Jag tappar bort den i 48 timmar jag, här, <laughs> jag ringer en massa människor nu. När händer. Jag, <laughs> ja. men jag blir så här måste jag svara på den hela tiden? Den, vet alla mm. snäggare det man fundera på. Mm. Mm. Om tillgänglighet och liksom så här, är det en möjlighet för mig? Mm eller är det är ett sätt att hålla koll på jag håller på med mm. jag tar på för på data och liksom insamling och sånt och liksom mm. jag så här om jag lämnar den i bilen så kan den få ladda där och så liksom tar jag med den när jag går ut och så börjar inte ha tuten nu är på mm. jobbet eller när mm. jag är hemma liksom. mm. men då vet den hela tiden vart jag befinner mig alltså det är så här, vad, vem är där jag fick en telefon som har två möjlighet att få simkort man kan ha sitt privata också men det är här, då kommer jag lägga en massa data där Då ska jag börja ha den här telefonen som tekniskt sett är sämre på alla sätt en min privata. Nej, det tänker jag inte ha. Det är massa frågor som jag har gått igenom. Det var en jätteintressant upplevelse. Och så började jag tänka så här, ja, men precis det du säger. Jag vet folk som jag jobbar inom andra kommuner som är så här, ja, där har alla lärare en mobil. Och jag är nog ganska nöjd att jag inte haft det förut. Jag är glad att mina kollegor som är lärare och ingenting mer i sin tjänst då, mm. slipper ha det. Jag är ganska glad att jag slipper ha det som lärare utan att det är bara en utvecklingsledare grej. Fast jag har ju min, min fasta den är sönder igen, mm. för jag lyckas ju alltid sönder de där jobbtelefonerna för de är så jävla dåliga, men det är ju en annan diskussion. Men jag har ju min vid mitt skrivbord som en fast telefon. Så att, men vad gör du med det? Nej men jag svarar i den om det ringer. Hur ofta ringer det? Ja, aldrig, min? eller det ringer, jo men det, jo, det gör det nu gör det inte det för nu är den död. Mm. Men, men alltså, det är ju sådär att, att det är ju om föräldrar ringer mm. och, och ibland så ringer förvaltningen mm. och, och så kan de tala in meddelanden så kan de skicka sms och det får de inte göra för det går inte att skicka svara på den för att jag förstår inte hur man gör mm. för det är så här T9 mm. eh, kommer du ihåg ja, man, äh, man har ju jag glö man har glömt det mm. hur man gör så jag kommer inte ihåg hur man gör eh, det är lite sådana saker eh, men, men, men annars så vet jag att jag inte jag använder ju inte den igen, men det enda som är skönt är ju att föräldrar inte Liksom kan ringa på när jag, inte, när jag är hemma men det, det händer ju inte längre eftersom alla kommunicerar via, via liksom vår våra alltså webbsajt så, att, så att egentligen så är det ju helt meningslöst för att det är ju ingen som ringer mig ja, men det är precis den grejen, alltså jag pratar med, med pratat mobil i jobbet i flera år ja. så. för liksom så här, jag har fria telefonsamtal jag har fria sms jag, så. och jag, jag har framförallt jobbmejlen inledd så det är där man kommunicerar med folk så. Ja, och jag har kommunicerat till och med på, på, på, på, alltså på, vår, på ja. vår portal vad, jag, vad kan jag göra nu? Jag, jag kan radera jobbmejlen från min privata telefon och mm. ha den bara på jobbtelefonen mm. men då kommer det bli mindre tillgänglig än vad jag var förut. Jag, jag vet inte om det är en bra deal eller inte. Det är en intressant geaktagelse. Äh, mm. Säger jag min egen geaktagelse? kan jag inte göra. Det är en mm. intressant erfarenhet att ja. få gå igenom och mm. jag, jag vet inte riktigt vad jag ska med det till. Jag tror jag räknar ut det snart. <skratt> du återkommer i den frågan helt enkelt. Hopp. Jag har i alla fall gått ifrån att lämna jag lämnar numera ut mitt privata nummer eftersom min eh, jobbtelefon alltid går sönder. Jag har en annan erfarenhet på det här, faktiskt. Det har med mitt telefonnummer att göra. Jag har ja. lärt mig hur man ställer in att jag är på sammanträde så man inte kan bli stöd. Därför att i min kommun har vi fyrsiffriga växelnummer. Jag har fått samma nummer som sjukvårdsupplysningen. Varje gång någon har lite panik och ringit sjukvårdsupplysningen utan ringer Hallå, det Jakob? Det är fantastiskt. Jag är så jävla nöjd hur det som inte finns. Jag har teorier om att om jag har det numret i ett år utan att bli galen så kan jag kvittera ut den skolsköterska examen. Så. Jag vet inte vad som händer. 1177 alltså? Nej, men, men det kan ju inte vara möjligt. Varsågod. Nej, men... Och vad jag ska ringa 1177. Ah. Ah, ja, precis, precis. Har du partilinum -nummer och sen 1177. Yes! Mm. Kommer du till mig? Ja, men, Vad bra. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja, ah. ah, jag kommer att glömma mitt nummer i alla fall. En helt, helt, helt annan grej. Ah. Jag, jag hörde en fantastisk text. Vi brukar prata om, jag läste en fantastisk text. Vi mm. brukar ibland berätta om så här när Jag sätter mina elever på att läsa svåra litteraturgrejer för de blir nyfikna och intresserade. Mm -hmm. Jag har elever som läser Karin Boye och August Strindberg utan att fatta någonting. Det är inga riktiga diskussioner. Ja, men det gör de säkert. Men de är men... nyfikna och de är, så, mm. är det, vad är det här Jag förstår det de tycker det är relevant. Ja, men precis så. Och det mm. där med att nosa på saker som man inte riktigt fattar och man blir fascinerad av. Ja, jag älskar Jag har det. en elev som... Vi, och, sorry, I min undervisning så har de fått läsa lite om rymden och himla kroppar och grejer ja. Och så var det någon som gick in på NE. NE.se mm. Och tog fram artikeln om Mars. Mm. Och hittade följande mening. Lyssna på den. Sed från jorden är Mars vinkeldiameter som störst endast 25 bågsekunder. Uh -huh. <laughs> Jaha. <var> <laughs> mm. Och... Bågsekunder? Och då frågade jag fråga mig. Vad är det här? Vad är det, vad är det Jag blev så Japp. vi började såhär, Jag har ingen aning om det överhuvudtaget. Vi började googla runt lite. Och Först tog jag fram den meningen. Och så var vi tillsammans och sa. Okej, vad är... Viktiga ord som vi behöver förstå den här meningen. För ja. jag fattar inte. Och då var vi överens om att säga okej, okay, men vinkeldiameter. Det är intressant att träda på vad det egentligen är för något. Och eh, vad är egentligen en bågsekund? Eller så. Och då var det någon på Wikipedia som förklarade vad en bågsekund är. Ja, men får jag, för, för jag gissa? Jag ja, gissa på. Alltså, så här. Det måste ju vara så här. Vinkel. eller alltså, vad stod det? Jorden. Sett från jorden är mars vinkeldiameter som störst 25 bågsekunder bort. Och då måste det ju vara liksom, från solen va det? Mm. Alltså, från jorden. Från jorden. Men mm. eftersom jorden är rund, alltså det måste mm. ju vara någonting med, med liksom att, att man tittar på något sätt, att det blir någon slags vinkel. Att det blir någon slags, att jorden är rund, någonting sånt. Eller nej? En bågsekund är en enhet för att mäta vinklar. En bågsekund är en 3600 grad, bla bla. bla, bla, bla. Mm, mm. Jag går in på Wikipedia och läser mig om det här mm. Inom astronomin används ofta Millibågsekunder, framförallt när man beskriver bilder Med hög upplösning En tennisboll på 13 400 km avstånd Uppvisar en vinkelstorlek på ungefär En millibågsekund Det är alltså så här, hur stort är saker på långt håll typ? Ja, fast det måste vara runda saker Ja Eller hur? För att Det är därför det heter bågsekund en bågsekund är en bla bla bla. En bågsekund är mycket liten enhet. Vinkeln är ungefär lika stor som en enkrona sedd på ett avstånd av 5 km. Och när bågsekunden används i geografiska latitudangivelser motsvarar ungefär 31 meter. Mer exakt en 60-under del av en distans med utan Jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är, för något, men jag blir jättefascinerad av tanken på en enkrona som du ser på 5 km avstånd. Jag blir bara, vad är det här? Men, men det, det är ju bara runda grejer de pratar om. Jag, jag, jag vet inte. Jag känner ju att, att det här är ju någonting jag egentligen måste ha Det är inte en för att mäta vinklar. Alltså ja. kan ju vara vinklar, det måste inte vara runda grejer bara för en vinkel. nej, nej men, men det måste ju ändå vara Ja, nej jag vet inte. Men jag tänker att ja, nej, jag vet inte. Spännande. Ja, eller hur? Jag blir jättefascinerad. Och det, jag tycker det är roligt för att det här är en elev som har läst liksom barntexten, eller den lättlästa texten på Enia. Mm. Det är det som är det fina med Enia.se att de har en lättläst variant och sen en mer utfylld variant. Ja, ja. Så hon har läst igenom den lätta och bara okej, okay, men det här ger mig inte tillräckligt mycket fakta. Fastnade är den här och var är det här låter smart. Och sen skrivit in i sitt skolarbete. Och så, efter att vi ändå pratat om det. Och var såhär, men vad är egentligen det här? Vi mm. har googlat lite, vi har kollat lite vi har försökt att förstå båda två, ingen av oss är supersmarta ja, jag ser inte något om min elev utan jag håller lite med själv men, men det är komplicerat att förstå men jag fastnade för meningen för den är så fascinerande det är väl skriven en välskriven text än i artikeln om Mars jag säga. <laughs> Ja, men sett från jorden är Mars vinkeldiameter som störst endast det är alltså en li alltså det, det är svårt att se den för att den är inte så himla eh, Jag uppfattar bara... det som att jag, jag tror så här om mm. jag ska översätta det så att det blir lätt att förstå om en fel eller så så är min uppfattning för jag för läst på lite om det här, så tror jag att det handlar om så här, hur stort verkar det när man står på jorden typ. eller så. hur stor verkar saken vara att det är det som egentligen påverkar Mm. När man sätter den i 25 boksekunder då det att liksom så här, det är svårt att se saker på Mars. Det är svårt mm. att se mm. det med blotta ögat. Mm. Du ser det bara som en stjärna fast det är röd. Typ. Mm. Eller så. Det är ett vetenskapligt sätt att förklara att ah, men den är, den är, mm. men du ser den inte med blotta ögat. Jo, du ser den med blotta ögat men du ser inte saker på Mars med blotta ögat. Men, men vi har ju faktiskt det så ja för apropå det här med ord och det här med att definiera ord för mm. att ibland fråga, eller ganska ofta frågar eleverna mig vad ord betyder det. och det är ord som jag använder så, du vet, så, men vet vad betyder det då och nu kommer jag inte på någonting bara för det mm. men vi brukar alltid slå upp dem i ordboken alltså mm. inte i Svenska Akademins ordlista utan Svenska Akademins ordbokappen och den vill jag verkligen slå ett slag för jag tror den kostar 25 spänn eller någonting mm. sådär. men den är eh, fantastisk i det att den förklarar orden oh. eh, så vad är det för ord eh, och, och det gör ju att, att man kan få en definition för att det är ju inte alltid du vet, när jag förklarar ett ord som jag använder och förstår att jag har det bästa ordet att översätta den med. Nu ser. Är du med på hur jag tänker? Och det, det gör ju att... ja. Okej, okay. mm. om då, jag då använder den appen som du beskriver mm. och så söker vi på bågsekund. Så ser vi vad, vad det säger. Kan, kan, nu kanske det blir jättedåligt då. Bågsekund, ord. What? 600 under deras bågminut. Nej, det var ju inget bra. Aj. Nej, men du skjuter vid det. <laughs> Ja, jag uppskattar det, det uttalar så här. Vågsekund. <laughs> tack, Google. Nej, tack så jag sökade. Min. Ja, eh, så, det är, det mm, Nej men Det var ju inte det, utan det är med definitionen av ett ord. Ja, jag förstår, jag förstår. Mm, men det är också ta... ett komplicerat språk så jag, jag förväntar mig inte att alla ord skriver det. Du, är helt annan mm. för att gå vidare till fler ämnen. Eh, jag hittade en eh, debattartikel i New York Times- som är från i höstas. Uh -huh. Och det är så här, New York Times är inte en tidning man får skriva debattartiklar i. Normalt sett överhuvudtaget. Uh -huh, har de inte oh. det? Nej, nej, Jo men det är, så här, det är inte många människor som får skriva debattartiklar där. Ska vi försöka få in det? Ja, <laughs> <laughs> vi kan ha så här, Jag vet seriösa journalister i, liksom, som är superexperter i USA som aldrig någonsin mm -hmm. har fått bli publicerade. Alltså. Mm -hmm. I det här fallet så bad de en person, debattredaktionen, hörde av sig till en person. Oj. Mm -hmm. En person som heter Alice Paul Tapper. Mm -hmm. eh, och det jag fastnade för det här för det, det, det, det är en del av sina lärare i Twitter i krets. Mm. Att hon är tio år gammal? Nej! Och jag eh, har skrivit en eh, text med rubriken I am ten and I want girls to raise their hands. Det handlar om här, varför inte tjejer räcker upp handen och bidrar till diskussioner i klassrummet typ. Och det är en yeah. jätteintressant text, jag ska dela med dig, nu har jag bara en skämdrupp. Uh. Men det är jätteintressant för det är, här, det är typ ett brandtal för att men fan, vi kan inte skylla på andra utan vi behöver ta tag i det själva. Det mm, mm, vi mm. måste påminna varandra, vi måste hetsa varandra mm, och vi mm. måste gå, gå fram och så. Och vägen som hon har gått fram för att få till det här mm. är att hon har kampanjat för att man ska införa ett märke om man är så här Girl Scout. Jag vet inte om det finns, men scout för tjejer. Mm. De har ju säga här och och är uppdelat. Ja, naturligtvis. Vad har man, man för man... dem som är genderfluid? Oh, ja, det har de inte. De finns inte i USA. För att citera Irans president, vi har inte problem med bögar. Det är lite sådana grejer här. Det finns inte i USA som kultur. Nej! Nej! Okej! Okay. Eh, frågor fast, ja, <laughs> <Nej>. masser med <laughs> frågor på det. Massor med saker i det. Liksom. Hashtag fake facts. Ja, precis. Men vi tar det ja. en annan dag. Mm. Ja, absolut, det är en jättebra fråga. Men det stämmer inte alls in i, i amerikanska mm. helst I kultur, om man säger skejskat och kills, man går med i de här grupperna. Mm. Det handlar inte så mycket om naturen och så. Utan det om, det kan det göra, men det handlar om att bli en aktiv samhällsmedborgare är eller är okay. en bra person mm. och liksom alla med olika grejer. Så. Hjälpa äldre och allt, så samlar man olika märken och så har de liksom så här. på dem på någon väst. Typ. Jo, så. jo, men ni är som med scouterna de här? Som ja, man så man ah, ah, ah, att De ah. har liksom bam, tio gånger fler märken om vad tror. Mm. De har kampanjat för att få ett eget märke. För, för då räcker upp handen. Skouter. Ja, som. För att man ska göra det, så krävs det att man räcker upp handen tillräckligt många gånger. Ah. Och att man kampanjar för att hos sina kompisar för att tre andra tjejer ska räcka upp handen ofta i skolan. Och om man liksom övertygar fler personer som inte vågar ett visst antal, om man liksom så vinner över dem till gruppen Vi som räcker upp handen i skolan och gör det själv tillräckligt för många gånger, då kvalificerar man för hennes egna märke att räcka upp handen i märket som ser ut så här. Varsågod. Alltså, åh, det var en bra grej. Det är en grej. Ja. och också man blir så här, ditt exempel på vad, vad, hur svensk kultur är lite fattig kontra amerikansk kultur. Man kan behöva bli påminnade om det i en tid när till varenda dag kommer nyheter om att det är landet och på åt skogen. Jo, men det är det ju. Och den, ja, ja, men, ja men, det, men det är ändå... Alltså jag tycker ju om den, där, den grejen. Jag tänker att det är också ett sätt att göra skolan viktig. Tänker jag Precis så Precis, eh, jag. Den här. Eh, du, du ska få ett sånt här ja, men alltså, Man tar någon grej som ändå är viktig För mm. Mm. ungarna och så, så tjoffar man in Någonting annat ah, Skitsmart, jag jättebra grej Och det är en väldigt ja. välskriven artikel mm. och, ja, ja. Har hon skrivit den själv Eller ska vi ha den debatten också som vi har i Sverige När unga människor skriver artiklar Då har de ju aldrig skrivit dem själva enligt kritikerna Ja. Nej, jag hade en intressant sökövning med mina elever häromdagen. Jag var på biblioteket och lånade böcker mm. för att jag jobbar. När jag jobbade på att så var in typ bredvid mm. kommunbiblioteket. Då var jag där och hämtade lite böcker och så som jag brukar i klassrummet. Mm. Och så hämtade jag en specifik bok för en specifik elev som jag inte gillar att läsa. Men så hittade jag en faktabok som handlar om den här elevens intresse. Så jag var säger, bam, läs den här. Mm, mm. Jag här, jag vet att du inte gillar att läsa så jag fixat den största och tjockaste boken som fanns. Och den är dig. <laughs> den, den var, mm. men, men så, så gick ändå hem. Men i den här boken så låg ett papper, nämligen det här pappret. Det uh, finns på vår hemsida om du vill kolla med, samtidigt med så samtidigt. Uh. Och de var så här, vad är det här? Vad det är, är alltså det ett papper med, med massa bokstäver. D, D, D, D, D, A. Just och så, det. så står det över ett hark, the har Herald Angels Sing. Just det. Kan du ta vad det är för något? Bara se bilden. Ja. Är det inte så här? Det, det, det, det, det, Precis, ah, det här ah. är noter. Ja. Det är precis det som inget. Ja. Men mina elever, de flesta de fattar inte riktigt det. Så jag får ta av det. Ja. Och säger oh, det här är en bra snackövning. Så tog jag upp den på skärmen. Ja. Och så säger jag till dem så här, nu får ni fem minuter på er att försöka räkna ut vad det här är för något. Ja. Eh, så. Nu får datorer, datorer, mobiler, varandra. Kör. Så, jag brukar göra det ibland för att de ska få en diskussion om så här, informationssökning, och så här, källor mm. och och så uh, och då <laughs> Typ allihopa, exakt allihopa, börjar söka på den här rubriken Excel som är liksom låt -titeln, så och söker man på den så kommer det upp direkt i YouTube-klipp med en låt. Man kan höra, aha, det är den här. Jag hört den någon gång förut. Så. Mm. Det tog inte alls så lång tid som jag hade gett dem. dåligt planerat som i sida. Men sen börjar vi prata om det här andra. Mm. Vad är det för något de säger säga ah, Men jag vet inte. Någon fick sätta på låten och fick höra den. Och så mm. höra. Var det någon som hörde mönstret? Mm. Och så, som hörde liksom, ungefär. Mm. Bara, ja, men det låter som att det typ, så som musiken går. Ja men det är det är säkert noter. Mm. Så börjar man prata om vilket instrument det kan vara. Varför den låg i den här boken. Just det, kulturskolan ligger precis bredvid biblioteket. Det är säkert mm. någon som spelade det som har gått där. Det mm. hade en jätteintressant diskussion. Och så var det någon som lyfte och här. Vad händer om man googlar DD, DD, DDAA, DDGGAAD minus -DD, ja, AA, AA, AA, AA, AA, e, e, e, Alltså alltihopa Vad händer om man googlar hela den här ramsan och börjar testa det och kom fram till samma rått Nej! Det var det som fina Wow! Vad hände om det? Apropå kodspråk och, Jag vet inte var. Ja, men vad det cool. var Det var en intressant övning i ett sök efter fakta Ja det förstår jag Det, det hade man inte sett komma Nej, nej det hade jag ju inte trott skulle komma. Nej, jag nej. Inte alltså. ja, cool, ja, häftigt. Ett exempel på hur ibland den undervisning som jag är mest nöjd med är den som jag inte planerar. <laughs> <Om du förstår. laughs> Så alltså man får en balans i det. Men, men jag ja. tänker det är viktigt att ha tid över till saker ja, som man nu... inte menar att göra. Nej men precis, precis. Jag ska visa dig en bild då. Ja, sure. Det är väldigt bra i radio att visa bilder. Alla de bilderna finns på vår hemsida. Du kan gå in och kolla, du behöver inte oroa dig. Nej. Så, men jag förstår. Det är lite som mot. brottasmotfint. Vi borde ha en YouTube-kanal istället. Ja. Det borde vi inte ha, <laughs> Nej, det borde vi inte ha. Vi borde ha en YouTube-kanal. Det hade varit början på slutet. Ja, men vi vill ha en YouTube-kanal. Och så kan vi ha en sån här där vi kollaborerar på något sätt. Har du tänkt på det att YouTubers går allt mer mot podcasts istället för att vara kvar på YouTube? Jag vet några exempel. Mm -hmm. mm. Ja, intressant medieanalys, ja. det är säkert sant. Jag, jag är procent förtroende för dig i de frågorna. Nej, men jag, har bara sett att, jag har noterat att flera stycken: så här, Youtubers som ser, har, nu har mera har podcast. S äh, då, helt enkelt. Eh, men i alla fall, det är ju så här att om du tänker en sån här liten vanlig. Eh, Ja, en bok på ungefär hundra sidor om du tänker en sån bok som är liksom lite mer i A4-format mm, mm, om du sätter det den i huvudet Hundra sidor A4-format ja. ja, precis Det är S lika chock som SOU-rapporten från 1988-20 är det 1988, okay, kan du vissa ingenting. vad det är för SOU-rapport? Jag tänker att det är ett litet område Jag, jag minns, eh, jag såg cykelutredningen när den kom 2009-10 och, och då vet jag att den var typ Kanske 250 sidor. Så jag tänker att det är något ganska specifikt och ganska smalt som inte är så himla viktigt. Mm. Då kan jag läsa då vad det är. Ja. Den är ungefär 100 sidor. Den är blå. Den är... Eh, ja, det är blå. Ja. Det ser jag men, men så. Och så står det så här. En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Oj. Det är alltså utredningen som låg till grund för kommunaliseringen. Soft. <laughs> den är liksom så liten så att, och sen då så, så är det någon rolig som har ställt upp den här i en bokhylla som sen har skrivit till höger om den ser ni utredningarna som låg till grund för fria skolvalet skolpengsystemet och den fria etableringsrätten vet du hur många böcker det var? jag hoppas att det är mer Nej, det var inga böcker. Det finns inga sura bort det där. Nej, <laughs> så den är tom. Så det, på en bok det, ja. det är liksom bara hundra sidor. Så, det som vi ändå diskuterar, det, det är så, det är så fa fantastiskt märkligt att vi har det så här. Men är inte sen det någonstans att så att många av de största skolor i skolans historia är inte genomdrivna på vetenskaplig grund utan liksom på ideologisk initiativ. På tyckande, på trams. Ja men det är ideologi det är klart Nej men det är ju trans rent ut sagt för att ja. jag menar, det... ja, men, Om vi tar det där med för med fria skolvalet och skolpengarna det, det är ju supermycket Bara en ideologisk konstruktion Det är ju ingenting annat liksom Som så här ingen annan har någon annan Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej visst för att det är ingen annan som har tyckt som oss i det. Och då kan man tänka hur lång tid drar det innan man inser att man har tyckt fel. Men, men ändå, det, ja, det, det är <laughs> kommunaliseringen är en organisatorisk fråga men mm. en ideologisk fråga. Mm. Jag är inte säker på att det inte fanns grund för det beslutet oavsett om det är rätt eller fel. På samma sätt som att det säkert finns grund för att liksom förstatliga och inte. Men, men, men det känns ju... Alltså, att det inte finns några rapporter på de här andra sakerna, mm. det förstår jag, för det är inte <laughs> någonting som man let, behöver forskning för att genomföra tycker man, utan det är så här, vi vill ju ha det så. Här, så mm. Det här är så vi vill att det ska funka med välfärd, det är en ideologi, man blir vald på det och så driver man det. Medan liksom kommunalisering eller förstatligande. Men det är också en ideologi, för det är närhetsprincipen. Jo, jo, men det är, också en, det är också en organisatorisk fråga. Man tycker mm. att det är inte tillräckligt effektivt. Nej, det, men där precis. måste det finnas studier att ta reda på. Ja, så visar det eller det inte. Men liksom, det känns ju bara som att man inte har letat så mycket. För man kanske inte har haft tid, man inte har fått förutsättningar. Känns det känns som man det, att man har skrivit det skulle ska inte ha någon skit överhuvudtaget. För det är ju inte den personens fel. Utan det handlar nog om hur uppdraget är konstruerat. För det är klart att det måste finnas fakta som säger om det här är en bra idé eller inte. Men jag är så fascinerad. Jag, jag trodde ju ändå liksom någonstans. Jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg när lärarna strejkade, Jag gick ju ändå i skolan då. Ja. Eh, ja. Så. Men, men, men, och de strejkar ju alla lärarna så bara i helvete heller det här kommer att gå åt skogen. Det här är stöt och stenar för svensk skola sa de allihop. Och de var jättearga. Och så blev det så här ändå. När skolan kom när jag det det. Ja. Alla lärare var ju ofantligt upprörda. Ingen aning. Nej men det var så, <låder> i alla fall mina lärare som jag hade. Men det spelar ingen roll, jag tycker mest att det var Hur var du eh, då? Jag var typ 13-14. Okej. Okay. ja no. så då här, behövde jag inte gå i skolan på några veckor för lärarna sträcka. Så Men Ja, det var ju det enda som var bra tror jag. Nej jag vet inte, jag tänker inte bry mig om det men jag tycker mest att det var intressant. Ja. att det var det. Men vi tackar Mattias Samuelsson för den tweeten helt enkelt. En liten sub på det. Ja, men vi har många applåder om Girl Scouts och annat. Så mycket fint. Så mycket ja, fint. Så mycket fint. Världen blir bättre. Långsamt, långsamt. Ja, men det, vi löser den här skiten. Det kommer vi fram till förra veckan. Ja, visst. <laughs> så det är bara att fortsätta lyssna på oss så kommer vi ha löst det här innan vi dör. Ungefär. Ja. <laughs> jävla problematiskt. Oh, oh. Men du ska inte tänka mer på det. Och så återkommer vi nästa vecka med ett nytt rykande färskt avsnitt och massa spaningar. Ja, det blir inte bättre än så. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ha det gött. Hej! Hej!